Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumenei Vieții își întâmpină cu bucurie ascultătorii cu prilejul lecțiunii C080 și 8.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 Meditațiile acestea au fost prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați sub forma unor lecțiuni de 30 de minute care să se preteze difuzerilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi C088 va debuta cu prilejul citirii versetului 27 al capitolului 12 al 1 epistole Epistolei lui Pavel către Corinteni de care ne vom apropia de îndată ce mai întâi vom povesti un fapt istoric. Citeam undeva că în anul 1563, marele cancelar al boemiei Joachim de Newhouse s-a dus la Viena și l-a rugat stăruitor pe împărat să semneze un ordin care să poruncească nimicirea de plină a bisericilor credincioșilor, a acelora care se numeau simplu frați. Împăratul s-a lăsat înduplecat și marele cancelar s-a întors în boemia plin de bucurie. Dar o crotirea lui Dumnezeu s-a arătat față de credincioșii lui și a intervenit împiedicând executarea ordinului. Când marele cancelar a trecut Dunărea pe un pod de len lângă Viena, o bârna a podului s-a rupt sub el, iar el a fost aruncat în Dunăre cu toată suita și bagajele sale. Numai șase cavaleri și cai lor au putut să scape prin notă. Unul din ei, un nobil, l-a văzut pe cancelar evinduse se deasupra apei. L-a apucat de lanțul său de aur și l-a sprijinit până ce un vapor le-a venit în ajutor. L-au scos din apă, însă el murise deja. Cât privește caseta cu ordinul împotriva tâtor nevinovați, ea a fost luată de apă și niciodată nu s-a mai putut găsi. Nobilul, care scăpase astfel de la moarte, a fost atât de mult izbit de ocrotirea pe care o dăduse Dumnezeu fraților în această împrejurare, încât a trecut de partea lor. În vârstă foarte înaintată fiind, el încă a mai dat mărturie despre această întâmplare demnă de reținut, iar împăratul a rostit cuvinte îngăduitoare față de frați care s-au bucurat după aceea de multă pace. Dragii mei, nu e de glumă cu Dumnezeu. E adevărat, Dumnezeu nu lucrează întotdeauna cum a lucrat de data aceasta, un lucru este însă sigur, cine se atinge de copiii lui Dumnezeu se atinge de lumina ochilor lui. Să luăm seama la felul cum ne purtăm cu toți cei care spun credincioși, chiar dacă nu arată neapărat viața lor a fi credincioși, dar mai ales cu credincioșii. Orice judecată rostim asupra lor, orice prigonire aducem fie prin vorbe, fie prin alte căi, este îndreptată înaintea lui Dumnezeu, care, la timpul lui și în felul lui, va răsplăti grozav. După cum vedem în împrejurarea aceasta, Dumnezeu s-a folosit de răutatea acestui cancelar, tocmai pentru a aduce o binecuvântare asupra creștinilor. Căci dacă el n-ar fi încercat să le producă un rău și să-i dea morții, creștinii nu ar fi ajuns în atenția și favoarea împăratului așa cum s-a întâmplat după acest eveniment. Deci oricum ar fi, fie acum, fie în veșnicie, Dumnezeu va răsplăti pe credincioșii lui. Să nu uităm însă că în timp ce va răsplăti pe credincioșii lui, se va ocupa grozav și va pedepsi grozav pe toți aceia care le produc Bagube, le produc vreun rău oarecare credincioșilor lui. Aici sunt invitați să asculte și credincioșii din adunări, care dintr-un motiv sau altul își prigonesc frații lor într-un fel sau celălalt. Mai bine am face orice altceva, mai bine cum zice Domnul Isus într-un loc, mai bine ne-am agățea o piatră de moară de gât și ne-am arunca în mare, decât să facem vreun rău vreunia din copiii lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată, ceresc mulțumim că ne înveci pe calea aceasta să ne ferim de marea nenorocire, de marele păcat, de a face vreun rău copiilor tăi. Ajută-ne, te rugăm și cu prilejul mesajului acestuia, mai degrabă cei care nu sunt copiii tăi să devină copii ai tăi decât să lupte împotriva copiilor tăi, iar noi cei care am devenit să fim adevărați copiii tăi mărturisindu-ți numele tău prin viața și trăirea noastră. Amin.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 ce dulce fericire! Torni în din Duhul Prin credință și iubire! Haideți acum să dăm citire versetului 27 de la 1 a Corinteni, capitolul 12. Voi sunteți trupul lui Hristos, și fiecare în parte mădularele Lui. Iată cea mai limpede lămurire pe care o dă Duhul Sfânt pentru a arăta ceea ce sunt creștinii la un loc. Ei sunt trupul Lui Hristos și fiecare în parte mădularele Lui. Trupul arată în mod desăvârșit unitatea. Creștinii, adică răscumpărații Domnului Isus, formează unitatea cea mai frumoasă a Lui Dumnezeu pe pământ. Frații mei, voi ce care ați făcut de bunăvoie un legământ cu Domnul Iisus, care l-ați primit pe El ca mântuitor personal, înțelegeți bine cine sunteți voi? Aveți voi limpe de conștiința trupului lui Hristos, nu numai teoretic, ci și în mod practic? Noi suntem trupul lui Hristos. Eu sunt parte din acest trup. Trupul este al meu și eu al trupului. Când mă întâlnesc cu un frate... Mă întâlnesc cu o parte din mine, cu o parte din Hristos. Lumea care mă privește trebuie să vadă lucrul acesta. Cât de atenți trebuie să fim noi cu frații noștri, cât de mult trebuie să veghem ca nimic să nu tulbure dragostea și părtășia dintre noi, care credem în același mântuitor. Nu numai cu cei mai apropiați, ci cu toți creștinii trebuie să trăim în pace și în dulce părtășie. Sfântul Iangură de aul zice... Nu numai între voi este drept să trăiți în pace, ci cu toată biserica, de vreme ce sunteți mădulare al întregului trup al lui Hristos. Dacă trupul nostru nu poate să se dezbine și să se rezvrătească în sine însuși, apoi cu atât mai mult trupul lui Hristos nu poate. Și fericitul Augustin vorbește limpede în privința aceasta când zice...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 Ele nu pot crește și nici să se apere în afara trupului. Voi sunteți trupului lui Hristos, spune aici cuvântul, și fiecare în parte mădularele lui. O pricină de suferință pentru copiii lui Dumnezeu pe pământ este și faptul că sunt încredințați, pe de o parte, de munca nemărginită care ar trebui depusă pentru prefacerea lumii, iar pe de altă parte, de neputința în care sunt ei față de această muncă. Ceea ce pot să facă ei este atât de puțin față de ceea ce ar trebui și ar avea de făcut, încât de multe ori deznădăjduiesc. Cuvintele de mai sus însă pot să mângâie și să înalțe pe cei care ar judeca astfel. Ele ne aduc aminte că fiecare credincios este un mădular al trupului lui Cristos, căruia ei s-a încredințat o slujbă deosebită de împlinit și care nu este la fel pentru toți. Niciunul nu chemat să facă numai el totul. Dacă ar încerca așa ceva, nu numai că n-ar izbuti, dar aduce pagubă celorlalte mădulare și trupului care, pentru ca să crească, are nevoie de munca fiecăruia. Fiecare să stea liniștit și credincios acolo unde l-a pus Dumnezeu, cu darurile pe care le-a primit, întrebuințându-le cum va putea mai bine și în smerenie. Dacă ochiul se mulțumește numai cu ceea ce trebuie să facă el, adică să vadă, iar urechea numai să audă, totul va merge bine pentru toți. La versetul următor, la 1 Corinteni 12, versetul 28, citim Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei care au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, și vorbirii în felurite limbi. Dragii mei, de la început trebuie să observăm marele adevăr. Dumnezeu a rânduit în biserică și nici de cum oamenii. Așa după cum Dumnezeu a așezat mădurarele în trupul nostru firesc, fiecare cu funcția potrivită, tot așa și în trupul mistic al lui Hristos, fiecare mădular este așezat de Dumnezeu cu slujba lui naturală. Omul nu are nicio contribuție și, dacă s-a amestecat cumva în rânduiala lui Dumnezeu, se cunoaște îndată. Rânduiala omului este cea mai mare dezordine. Ea stinge viața cea nouă din Duhul Sfânt. Dumnezeu știe ce trebuie și cât trebuie. Pentru ca biserica lui să nu ducă lipsă de nimic, el dă daruri după cum este nevoie și nu cere sfatul omului în privința aceasta. Toate darurile lui Dumnezeu date oamenilor săi au un singur scop, zidirea întărirea bisericii, iar biserica la rândul ei are de făcut o singură lucrare pe pământ și anume, Aducerea sufletelor la Hristos și aducerea lui Hristos la suflete. Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor și ultimul, vorbirea în felurite limbi. Ținem să subliniem iarăși un adevăr de mare însemnătate. Aici este vorba despre biserica lui Hristos în totalitatea ei și pentru toate timpurile, nici de cum numai despre biserica din Corint sau din altă parte a lumii de atunci. În felul acesta trebuie deci să înțelegem și împărțirea darurilor lui Dumnezeu și a slujbelor încredințate de el anumitor credincioși în biserică. Numai ceea ce dă Dumnezeu este unitate și duce la unitate. Acest lucru este adevărat și când e vorba de trupul fizic și când este vorba de trupul duhovnicesc, biserica. Repetăm, Dumnezeu a rânduit în biserică, adică în trupul lui Hristos, nu oamenii, în religiile lor, da, oamenii pregătesc oameni prin oameni și pentru interesele oamenilor, dar când e vorba de trupul lui Hristos, nu, nu, numai Dumnezeu așează, El rânduiește. Se cade ca fiecare să-și dea seama de locul pe care îl ocupă după rânduiala lui Dumnezeu, după cum l-a chemat și l-a rânduit Dumnezeu să fie. Dumnezeu ne-a chemat. Ne-a dăruit viață nouă din sine prin Fiul său Isus Hristos și El, tot El este acela care ne-a așezat în biserica sa, în trupul mistic duhovnicesc al lui Hristos, dăruindu-ne fiecăruia după nevoia bisericii, daruri și slujbe potrivite. Nu există nicio stereotipie, adică mereu același fel neschimbat, în modul lui Dumnezeu de a lucra cu copiii săi. Și acum să trecem la adâncirea celor din versetul de mai sus. Prima dată ni se spune că Dumnezeu a rânduit apostolii. Atunci când Dumnezeu așează pe cineva într-o slujbă, pune în el și darul necesar, potrivit înțelepciunii lui dumnezeiești? Cei din sunt apostolii? Părerile sunt puțin cam deosebite cu privire la înțelesul acestui verset. Unii se gândesc la o rânduială permanentă în biserică, apostolii ocupând primul rang. Credem că este vorba mai degrabă de dezvoltarea istorică a bisericii. Întâi au venit apostolii, apoi prorocii și după aceea învățătorii. Apostolii sunt aceia care, prin Domnul Isus, au întemeiat biserica. Apostolii au fost aceia care au fost chemați să formuleze adevărul. Ei s-au bucurat de o mare vază și de mari binecuvântări. Lucrarea lor s-a terminat. Avem însă scrierile lor cu îndrumări pentru toți credincioșii din toate timpurile. Numărul de 12 apostoli se păstrează și în cartea Apocalipsei înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus însuși a spus celor 12 apostoli că vor sta pe 12 scaune de domnie și vor judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Sfântul Ioan Gure de Aur spune că în apostoli erau întrunite toate darurile duhovnicești. Vorbim apoi despre proroci. Cuvântul arată aici că în al doilea rând Dumnezeu a rânduit proroci. Este vorba aici nu de proorocii din Vechiul Testament, ci de cei din Noul Testament. Printre proroci puteau fi și apostolii. Pavel a fost numit printre proroci, cum vedem la faptele apostolilor 13. Trebuie să fim însă lămuriți că prin proroc în Noul Testament nu se înțelege numai cel ce prezice viitorul, Deși sunt și cazuri ca acestea, ci mai ales cel ce vestește voia lui Dumnezeu, cum avem la 1 Corinteni, capitolul 14 cu versetul 3. Deci, slujba prorocului este aceea de a primi descoperiri din partea lui Dumnezeu asupra voii și planului său și apoi aceste descoperiri să le comunece bisericii, întemeiate bineînțeles fiind pe sfântul cuvânt al lui Dumnezeu. În al treilea rând Dumnezeu a rânduit învățători. Învățătorul, alături de proroc, arată bisericii ceea ce Dumnezeu îi dăruiește și ceea ce cere El de la ea. Darul de învățător este un dar permanent în biserică, arătat și în Efeseni 4 cu versetul 11, alături de evangeliști și păstori care nu sunt amintiți aici. Învățător este cel ce duce mai departe, cel ce adâncește în cuvânt sufletele aduse la Domnul Isus. Dacă are cineva darul de învățător, adunarea îl recunoaște pentru că se folosește de el. Dacă însă cineva vrea să facă pe învățătorul și nu este învățător, adunarea îi spune să tacă. Vine apoi cei care fac minuni și tămăduiri. Deci cuvântul spune apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor. Acestea sunt daruri ocazionale, adică atunci când e nevoie ca lucrarea lui Dumnezeu să fie întărită. Să nu se confunde însă vindecarea prin credința cuiva cu darul tămăduirilor. Căci și aceasta este cum vedem în cazul apostolului Pavel numai atunci când Dumnezeu vrea. Căci Pavel, care așa cum am amintit și altădată, care avea o putere de vindecare extraordinară, încât numai o bazma atinsă de el avea darul de a vindeca pe cineva la care ar fi fost dusă, Pavel acesta, când e vorba despre tovarășul lui de lucru, ucenicul lui iubit Timotei, îi prescrie medicamente, îi spune să ia puțin vin pentru durerile lui de stomac. Nu are putere, dacă e vorba să vorbim așa, nici să-l vindece, ci îi spune să se vindece singur, folosind niște leacuri, hai să le zicem băbești, așa cum sunt în poporul cel de rând. Se vede limpede aici că darurile lui Dumnezeu, acestea de vindecare și de acestea de tămăduire, le dă Dumnezeu ocazional când vrea el și pentru lucrarea lui, pentru slăvirea lui și nu a oamenilor. Vin apoi cei care au darul de ajutorări. Darul ajutorărilor este un dar permanent în biserică și alături de alte daruri permanente este un dar deosebit, care ajută biserica la desăvârșirea ei. În primele aduneri creștine era mare grijă de cei săraci. Ei erau îndeosebi în grija diaconilor. Istoria vorbește despre un diacon din Roma care ieșise vorba că creștinii din Roma au comori mari. Prefectul orașului l-a chemat pe diacon și a poruncit să-i dea comorile adunării. A doua zi diaconul s-a prezentat în curtea prefectului cu câteva sute de săraci și schilozi spunând V-am adus comorile noastre. Prefectul s-a uitat la jerperiția aceea și apoi a zis Îți bați joc de mine? Acestea sunt ce ți-am cerut eu? Da, aceștia sunt foarte prețioși pentru noi și eu mă ocup să le dăm de mâncare în fiecare zi. Ai să fii pedepsit aspru, a strigat prefectul și, într-adevăr, la pedepsit să fie ars la un foc ușor ca să-l vadă toți cum se chinuiește. Acest om avea darul ajutorărilor. Cei care au primit din partea lui Dumnezeu darul ajutorărilor duc tocmai la timpul potrivit cele necesare săracilor. Sfântul Ioan Guredeaul spunea că darul ajutorărilor este un dar deosebit în biserică. Ce poate fi mai mare, zicea el, decât să fii protectorul și sprijinitorul celor lipsiți? Adunarea lui Dumnezeu nu poate să trăiască fără să ajute. Fiecare ia parte și fiecare trebuie să ajute. Fiecare în parte trebuie să aibă grijă de săraci, chiar dacă ar fi în adunare persoane însărcinate cu lucrul acesta. Dragostea sporește prin ajutoră. Vine apoi darul cârmuirilor. Darul cărmuirii este unul din ultimile daruri. Cei care au darul cărmuirii fac slujba pe care o face cărmaciul unui vapor. Țin cărma ca adunarea să meargă drept pe calea sfințeniei, adevărului și dragostei lui Dumnezeu. Bătrânii prezbiterii unei adunări sunt chemați, nu chiar toți, să primească darul cărmuirii. Ultima slujbă care este enumerată aici este vorbirea în limbi. Darul vorbirii în limbi este așezat la urma tuturor darurilor. Sfântul Apostol Pavel, desigur e vorba aici de Duhul Sfânt prin Pavel, anume a făcut așa, arătând prin aceasta importanța lui în biserică și aceasta cu atât mai mult cu cât creștinii din Corint făcuseră din el un steag și o treaptă de înălțare a eului. Ei doreau să vorbească în limbi ca să se arate pe ei așa după cum s-a vorbit la versetul 10 din același capitol și la capitolul 14. Este foarte important să luăm seama la faptul că în epistola către romani, capitolul 12, la versetele 6-8, unde sunt înșirate darurile, acolo vorbirea în limbi lipsește total. Reamintim că darurile arătate în Noul Testament sunt diferitele lucrări ale Duhului lui Dumnezeu în mijlocul bisericii Date la vremea potrivită Pentru toate se cuvine Laudă Domnului nostru Care se îngrijește De aproape de nevoile fiecărui credincios În parte și de nevoile Tuturor credincioșilor la un loc Adică de biserică La versetul 29 Din 1 Corinteni 12 citim Oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Dragii mei, un creștin nu poate să aibă toate darurile duhovnicești sau să știe de toate. Biserica însă, în totalitatea ei, are de toate prin mădularele care o alcătuiesc. Iată un adevăr pe care ar trebui să-l știe bine orice credincios adevărat, orice credincios adevărat care este mădular în trupul lui Hristos, pentru că fiecare credincios trebuie să aibă măcar un dar din partea lui Dumnezeu ca să poată întregi biserica. Mai întâi trebuie să știu sigur dacă sunt copil al lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus Hristos, dacă l-am primit ca mântuitor personal și apoi să-mi cunosc locul în trupul lui Hristos și ce anume dar duhovnicesc mi s-a dat prin Duhul Sfânt ca să pot sluji în biserică. Numai când sunt conștient de starea mea, numai atunci trăiesc o viață folositoare și mă având cu toată ființa și în orice timp în lucrarea lui Dumnezeu. Biserica este una și în timp și în spațiu. Ea are în sine toate darurile pentru ca să-și poată împlini chemarea ei în lume. Pentru orice împrejurare, biserica are din partea lui Dumnezeu tot ce îi trebuie. La început a fost nevoie de apostoli și Dumnezeu i-a dat apostoli. Când a fost nevoie de vrundar, Dumnezeu i l-a dat ca să nu fie împiedicată lucrarea care se face prin ea. Unele daruri sunt permanente, iar altele temporare, după cum este nevoie în lucrare și așa după cum am exemplificat chiar în viața apostolului Pavel. Versetul întreabă, oare toți sunt apostoli? Toți sunt proroci? Toți sunt învățători? Toți sunt făcători de minuni? Dragii mei, ținta lui Dumnezeu nu sunt darurile și slujbele în biserică, ci lucrarea care trebuie să se facă prin daruri și slujbele de ea, iar El le dă când trebuie și prin cine trebuie. La versetul 30 citim, toți au darul tămăduirilor? Toți vorbesc în alte limbi? Toți stălmăcesc? Vedeți, dacă nu toți creștinii sunt apostoli sau proroci sau făcători de minuni, atunci nici vorbitorii în limbi nu sunt toți. Să fim de plin lămuriți, căci cuvântul scris al Domnului ne arată limpe de adevărul și în privința aceasta numai să-l citim noi cu atenție. Dumnezeu dă darurile sale cui vrea și cât vrea și când vrea în vederea împlinirii lucrării lui sfinte printre oameni. Noi, ca mântuiții ai săi, trebuie să fim gata pentru primirea darurilor sare, fără să ne tulburăm dacă nu ni s-a dat un dar sau altul pe care l-am fi dorit noi. Poate am dorit unul și am primit altul. Dumnezeu a găsit cu care să lucreze așa, să fim la dispoziția lui ca să ne întrebuințeze așa cum știe el mai bine. Darul mântuirii îl pot avea toți oamenii care vor să-l primească prin credință în jertfa Domnului Isus. Celelalte daruri duhovnicești însă sunt distribuite de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, după nevoile bisericii, pentru zidirea ei și pentru împlinirea lucrării pe care o are de făcut pe pământ. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru o rânduirea sa minunată, pentru înțelepciunea și dragostea sa cu care împarte daruri făpturilor lui cele noi. Iubiți ascultători, așa cum am spus și la începutul meditațiilor asupra acestei epistole, fiecare poate să ia ce vrea de aici. Să avem grijă însă că într-o bună zi Dumnezeu ne va chema la judecată, judecata lui Dumnezeu începe cu casa lui Dumnezeu cu noi și ne va întreba de ce am crezut într-un fel sau celălalt. Atunci când vor fi întrebați, trebuie să fim pregătiți și să-i arătăm că de la el am primit învățătura pe care am crezut-o într-un fel sau altul și că ne-am sprijinit această învățătură pe cuvântul cu tare sau cu tare din cuvântul său cel scris. Să ne ferim să luăm învățături cu privire la urmarea căii Domnului de la oameni sau să le luăm de la denominațiunea creștină în care ne aflăm de la denominațiunea creștină în care ne aflăm să luăm cu grijă și cu scumpătate toate învățăturile care se aliniază perfect cu cuvântul scris ale lui Dumnezeu pe celelalte le lăsăm însă deoparte ne-am apropiat aici de încheierea programului c 088 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții dorind ca bunătatea lui Dumnezeu să se reverse peste noi toți să ne lumineze cu privire la importanța covârșitor de mare de a ne învăța să ne lăsăm învățați numai de cuvântul Lui și să facem aceasta pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Învață-mă O, Doamne, ta Să nu Văd altfel văd că să că văd că văd că văd Voia ta, că văd voia ta, veci, voia ta să mă umple de plin tine. Amin. Voia ta, voia ta, Doamne-n veci, voia ta, să mă umple de plin, pentru